פרק כ"א: ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, שים פניך דרך תימנה, והטף אל דרום, והנאווה. הנני מצית בך אש, ואכלה בך כל עץ לח, וכל עץ יבש, לא תכבה להבת שלהבת, ונצרבו בה כל פנים מנגב צפונה. וראו כל בשר, כי אני אדוני בערתיה לא תכבה. ואומר, אהה, אדוני אלוהים, המה אומרים לי, הלא ממשל משלים הוא. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, שים פניך אל ירושלים. והטפל מקדשים, והנבא אל אדמת ישראל. ואמרת לאדמת ישראל, כה אמר אדוני, הנני אלייך, והוצאתי חרבי מטערה, והחרטתי ממך צדיק ורשע. יען אשר החרטתי ממך צדיק ורשע, לכן תצא חרבי מטערה אל כל בשר מנגב צפון. וידעו כל בשר, כי אני אדוני, הוצאתי חרבי מתערה, לא תשוב עוד. ואתה בן אדם, האנח, בשברון מותניים ובמרירוד, תאנח לעיניהם. והיה כי יאמרו אליך, על מה אתה נאנח, ואמרת, אל שמועה חיוואה, ונמס כל לב, ורפו כל ידיים, וכי כל רוח. וכל ברכיים תלכנה מים, הנה באה ונהייתה, נאום אדוני אלוהים. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, הנה וואמרת, כה אמר אדוני, אמור, חרב חרב הוחדה, וגם מרוטה, למען תבוח טבח הוחדה. למען היה לה ברק מורתה או נסיס, שבט בני מואסת כל עץ, וייתן אותה למורתה לתפוס בכף. היא הוחדה חרב, והיא מורתה לתת אותה ביד הורג. זעק והלל בן אדם, כי היא הייתה ועמי, היא בכל נשיאי ישראל. מגורי אל חרב היו את עמי, לכן ספוק אל ירך. כי בוהם, ומה אם גם שבט מואסת לא יהיה, נאום אדוני אלוהים. ואתה בן אדם, הנוה והכף אל כף, ותקפל חרב של אישיתא. חרב חללים, היא חרב חלל הגדול, החודרת להם. למען למוג לב, והרבה המכשולים על כל שעריהם, נתתי אבחת חרב, אך עשויה לברק, מעוטה לטבח. התאחדי, המיני, הסימי, הסמי לי, פנייך מועדות. וגם אני אכה כפי אל כפי, והניחותי חמתי. אני אדוני דיברתי. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, ואתה בן אדם, שים לך שיניים דרכים לבוא חרב מלך בבל. מארץ אחד יצאו שניהם, ויד ברא בראש דרך עיר ברא. דרך תשים לבוא חרב את רבת בני ואת יהודה וירושלים בצורה. כי עמד מלך בבל אל אם הדרך בראש שני הדרכים לקסם קאסם. קלקל בחיצים שאל בתרפים בת ראה בכבד. במינו היה הקסם ירושלים. לשום כרים לפתוח פה ברצח להרים קול בתרועה לשום כרים על שערים, לשפוך סוללה, לבנות דייק. והיה להם קקסם שב בעיניהם, שבועי שבועות להם, והוא מזכיר עוון להיטפס. לכן כה אמר אדוני אלוהים, יען השכרכם עווניכם בהגלות פשעיכם, להיראות חטותיכם בכל עלילותיכם, יען היזכרכם בכף תתפסו ואתה חלל רשע נשיא ישראל אשר בא יומו בעת עוון קץ. כה אמר אדוני אלוהים הסיר המצנפת והרים העטרה זאת לא זאת השפה הגביה והגבוה השפיל עבה, <אבוה>, עבה, <אבוה>, עבה <אבוה>, אסימנה, גם זאת לא היה, עד בו אשר לו לא המשפט ונתתיו. ואתה בן אדם, הנה נווה ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים אל בני עמון ואל חרפתם, ואמרת, חרב חרב פתוחה, לטבח מרוטה, להכיל למען ברק. בחזות לך שב, בקסם לך כזב, לתת אותך אל צוורי חללי רשעים, אשר בא יומם בעת עוון קץ. השב אל תערה, במקום אשר נברת בארץ מכורותייך, אשפוט אותך. ושפכתי עלייך זעמי, באש עברתי אפיח עלייך. ונתתיך ביד אנשים בוערים, הרשם משחית. לאש תהיה לאוכלה, דמך יהיה בתוך הארץ, לא תיזכרי כי אני אדוני דיברתי.